Sechster Hadith Wer an Gott und den letzten Tag glaubt, lassen sie ihn gut sagen oder schweigen, und wer an Gott und den letzten Tag und für den anderen und den letzten Tag glaubt, lassen sie ihn sein Gast sein.